פרק סב. למעם ציון לא אחשה, ולמעם ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנגה צדקה, וישועתה חל... כלפיד יבער. וראו גויים צדקך, וכל מלכים כבודך, וקורא לך שם חדש, אשר פי אדוני ייכבנו. והיית עטרת תפארת ביד אדוני?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 הנה ישעך בא, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. וקראו להם עם הקודש, גאולי אדוני, ולך יקרא דרושה, עיר לא נעזה בה.